«Я тут подумав, – і вирішив, – сказав він. – Перекажи великим темним отцям, що Яків буде писати симфонію. Буде писати її у батьковій хаті. – Перекажу». Вони тричі поцілувались, і Яків пішов.